Yes. Buo Buongiorno. Opa, mirëmëngjes miqtë që keni ardhur. Është klubi i mëngjesit Club e Fem 104 e numra të tjerë 29 për shkak të dy tyre. I 6-ti 17 është Jeri këtu. Mirëmëngjes. Artini? Mirëmëngjes. Olta. Mirëmëngjes. Velori. Mirëmëngjes. Bashëmua, unë quhem Lendi. Mirëmëngjes të gjithëve. Miqtë që keni ardhur programin ton është klubi i mëngjesit Club e Fem në 104. Nga 7 në 10. Edhe ne. Edhe ne kanë kapur të pafaqetë donjëri, po. po tjetë Jam një përqëndruar të këtë pjesa radios O të më gjithë se shë e madhe, e bukur dhe Ja, Blen Si jeni ju e? Mirë Mirë, a jeni zgjuar, a vo të finis gjuar e ndë Jo, mirë isë të jo, jo is ju, ja, një Unë uh, un duhet shkojnë mbas të bër, bërgjës taj hapje Unë duhet shkojnë në, në banjën e rogë në rritë Për të larë e fityrën oh, E tjerë, e tjerë, sepse unë jam direkt, jam fishek Jam krevatë që kështu Ga krevatë i direktë e të Wow Është interesant se ja. Ose do të mos isha fare këtu, me tënd të drejtën, domethënë, kam kam kam sjellë gjëra me vete, kam sapunin tim special. Çfarë ke? Ah, sapunin. <laughs> gjëra të tija personale. Mos i nda të gjitha, lutem. Kam. Ah, <laughs> uh, oh, jo, kjo është çande e dur. Kur takova um, po? mm -hmm. një mikun tim, ehm, Valerin nga dyqani taksi.com, po? Mhm. Morra edhe një çantë me vete, kisha një blog shënimesh për të bajtur sa shënime. Siç mbajnë gazetarët, kështu për të mbajtur mend sa gjëra, e kemi arësysh. Tam. A dhe brenda në çantë, ju betohem ishin uh, ishte një familje e tërë me me me rosat e verdha prej gome ato klasike, e ke parasysh që mbahen në vaska? Të voglat që mbajnë Rubber Ducky-s, si quhen po? Po. Ëh, do të gjenden të vogël, që mund të, më Roset, të voglet, dhe, dhe bebe iksin, bjerë të çam mund të duket. Kishë mm. gjetur sa bebet atyre? Dhe ka bërë një familje, se të gjitha i dosi familje këtu. Po normalisht. Imagjinoje. Kështu <laughs> shia. Pra edhe jemi ne deri tani. Ai i bën gjithashtu, girafa mama, girafa baba, kalama. Girafa mama e i doston këto përbashkë ndryshme, ti di kë. Po normalisht. Dhe <laughs> unë kisha ato me vete dhe dhe ndërsa takoj Valerin, nxora blogun e <laughs> thash mund të dali edhe në një shoqë të thotë kësht. Completi kur e ke bërësh. Një burr i rritur që mban që mban rosta të verdha. Ka lënë kohën. Me të tham Santa Plot këtu. 6 copë. I shesi, do të ta i shesi Jam si për marës Por këshu Ose mund tjenë për fat Ose mund, po, mund tjenë, mund tjenë E për fat Ofiksojshme po, atore Se duke të bërë Po të shkoj mirë të akimi E ke përësysh I më banë gjithë mërë me vete pësaj Se thua me cënë me këto Ashë më duhet mua Ashë u ti pëjam Të lojë shikoj qimet Po uh, <clears throat> Sot me si us gjoba pra Sot me si us gjoba Nuk e ti pëse Më fliej Ishte shumë mirë Edhe e ndjeva, e Mm. Um, e ndjeva alarmin Edhe më duket se e burat e stopi E të snoozi Më këtë në ngrita <laughs> Edhe e ashtu e ka i E ka në fund farë ka një stop Më duket në mes ka, të shëmbajmë është të në mes është është snoozi edhe unë janë futat stop, ja, e stopi Ajo që njërë e përgjithmonë e mbjullë dhe s'kam më Edhe vasër u shtria mm -hmm. prap Që janë tjetë e vishë të quni që erdi edhe më Më foli Pa dhe kjo më Ta bërëzimin a jë Babi ku <laughs> Apo di shkatë të tijtë Edhe... Nukajdi, mahabitja aji Qushja me zi, do më dhe në pot moskisha ardhur aji, mund t'isha endre duke... Më flie... Kush tjetër? A peto mund? Edo, e njët e gjohë Gjithashtu Qekimi në t'njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e njët e n Ja thetoj. Kjo është. 23 dosha nuk e përballoi dot ndo u zgjuat. Edhe u thova se s'ka shanse. Çfarë bëmi se erë, o ta është mirë. Mirësyoj jeta, mirë dukes. Që syri më flet totalisht, tjetri më ndryshën. Mirë, po, fol me këtë syrin të errët. Fol me atë syrin që nuk të flet. Në klasë mëngjesi sot më zgjdashur ndodhet edhe Altini, sigurisht është, është është atje, është, është edhe Lori. Një mëmjesin. Ai do provojmë që të argëtohemi çat, çat këti mëmjesi edhe pse më na flet, më thon drejt na flet. Po ta një vënd i madhe i qëti që she, më më shukaj për shumë në ta një që vijak për këtu mm. Ishe një tip me një BMW nga këto tip BMX mm. Me atë helmetën në regull të vënd Me gjëra mbrojtë të për gjunjët të lidur E ke për sushit mm. që kanë këta full set do më të vënd Sportiv nga këta këshu Tek parku përbal nesh përbal rogën një të këtu mm. Ku është busi që mal stafës Duke okay. bër ato akrobaticitë me biçikletë. Tani. Oh. Në ora, ora është për internet. Po. Kisë filluar ai. Po mendoj që ruhet, ruhet vapa. Se ka mundsi. Pra në orë 9, domoshta në 70. Prandaj më them, der kokë që der kokë që ne na flet. Po pra, se janë ka mirë. Njëri u fletën mm. një orë, do dalë akrobatësira. Ë mirë ti. Se sa që dalë përpara me biçikletë. Zëri mbën me që në misionin ton. Zëri për tancën prandaj. Pash një dy që po ktheshin nga rapi. Jo, aty. A ke? Sot këto gjëra Ollëta nuk ka takuar qenë Sot pra ndesh e këma në gjumë Së po të kishtë takimi me qenë Do ishtë të zruar Pak më vënd me qenë do takojmë Vise Herët apo vënd njerë ju e kuptonë që Njerëzit janë qenër Jo janë më kesh Eki gabrim Mosë të të gafin do qenë të lutën Rijeli Mosë të të kurdisim të të pose Se në në shkrua një tjetër kësho Që i ha ha ha Është e vërtetë apo vërtetën them? Jo, gjithmonë. Ose takson, ashtu ndihem. Për të tjerë, nëse jo, jo, në, nuk e keni lexuar, duhet ta lexoni. Apo nuk e ka bën publike? Publike e ka bën? Tham, kur e ka postuar po, ka një shpërthim mjerë. Shpërthim, publike, shpërthim më tepër si implodim, thëshë brondshme, kështu që kthehet në letër, e ke bërë ashtu, jo. Do të bën mirë. Dish bën... një kurë mirë. Kur dhron? Kur e nxjerr, gjithë në jashtë, pakon relaksohet. Kur e mirë. Po. Okej. Okay. <laughs> është 78 minuta tani në klubin e mëngjesit të dashur xherim <laughs> <sharim> të mbar Fin Bendit Bashkanjes Dwine, kjo është Brother B We are those in us from Carmove We have traveled land and sea The road is long as you are with me There's no place I'd rather be I'd rather be Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Club e Fem në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Blendi. Është koha e mesazhit për të frymëzuar. Iri ka një shprehje edhe për sot. Mhm. Uh -huh. Dhe pastaj dëgjojmë nga Ulta se si do të jetë moti. Atëherë, shpreha që un kam për sot është nga kart Gustav Jung dhe është kjo. Të mendosh është shumë e vështirë. Ndaj, pjesa më e madhe i pare mm -mm. e njerëzve paraqyjkojnë. Mhm. Tash kisha. Faleminderit. Edhe më ndoni, nuk e di. Bunencë don. Do dëgjojmë edhe një herë desh. Është e bukur është. Shumë e bukur. Të mendosh është shumë e vështirë, ndaj pjesa më e madhe e njerëzve paragjykojnë. Uh -huh. Sas më letsë sa të mendosh. Absolutisht, shumë e qartë. Thank you, Yeri. Të lutam. Le të dëgjojmë tani një shtashur Oltën dhe, dhe paragjykimin e motit. <laughs> 27 gradësh në këtë moment, 37 maksimalja për sot dhe do jetë super, po super. Super, bo, super hot. Faleminderit, Olta. Bëni kujdes, lutem. Edhe, edhe një herë maksimalen 37 gradë. 37 gradëish dashur. Çdo të do se duhet të kesh me veten nëse ke vërtet është shumë edhe nëpër qytet. Krem, duhet po, të duhet krem diellor. Po, patjetër, patjetër, është për mbrojtur. Se është është mëshit mbrojtje, ti dor rrezet ultraviolet në këtë periudhë, po, natën për shkurtuese. Të mesditës janë janë të dëmshme për njeriu dhe sjanasje për të bërë shaka. Ever the best dating show është, ses po flasim tani në radio prashin që shumë serioze janë sot. E duhet keni. Tjetër gjë. Si është diela? Vetëm këmudes, po. Këq, më bën kur i thon mjekët e Spitalit Amerikanit dëgjojmë më vëmendje. Ai kemi të shpucizëm mund. Ne ne ne ne. Kushtet është që të dëgjoj. Ah, kusht jamun që të dëgjoj. Meritënjeri që do të do të mirë Roland. Edher njëherë Karl Jungu, diplomën do të çikoja, je gjep. Uj, gjithashtu uji është i nevojshëm, konsumoni edhe më shumë lëngje. Si do mos fëmijet për shumë Cë e fëmijet të harrojnë Si që kemi dreguar këtu mm. I vënë i vënë i dhëmë të në zetë rinat ta oh, i. Po e që e filmi 20 të i morë i fukur oh. U bëllqenë Po nuk është mirë për Sepse Mu më basin shumë ure A të jitë njerës të mu më basin ure Kështë që kujtës me lëngjët e Lëngjët pak, mm. pak më shumë se zagonisht të bëjoj Pa e vërdet është Shumë Ti e dërgjojolta. Çfarë bëhet kur është kova, be ti në një këllim më, më <laughs> të kondicionerit. Po është kondicioneri, të mi dashur. Mundsish të tiesh sa më sa më të përshtatshëm, sa më holshëm. Dhe mund të rishit aty. Dhe gjeni një pozicion për pedikular <laughs> me fres, me atar duke <laughs> parë duke <laughs> parë tavanin e lartë. Në sakonisë sa duk. Okej, Gushnga ju do të sikoj tavanin, se sa kuptova. Nëta, ju do të pamë gativanin, ju do të domunë. Unë dua me pamjen nga divani. Nga divani. Okay, okay, nga, atër. nga televizori gjithsesi. Atë. Ja do vulat e Goldman sirin, bëj një model. Bëj një model ose merr një skicë atje. Çto qsom? Um. Ora, lashë sot. Kemi ca gjëra për t'i treguar sot kryeministit, po më duket se tani është koha për një ndërprerje reklamash. Më flasim pak më vonë për Për një pyetje që unë kam bërë edhe në një shkrim Dja Peshku pa u i pikon Edhe quet A je gati Të mos kesh më makinëve t'jake A je gati Të mos kesh më Makinëve t'jake Unë të them që përgjishin e par gëtaja pjolta Jo, letë mos të bëjmë Letë mos të bëjmë bërë në sati Letë mos të bëjmë këtu ojeri, se dihet Nja, këtë të të të më një E di përse E di përse Se shte ka opcione, e mboda pëndryshon, e janë të të gjera që po vinë, e ca modele të, të paturit të transportit, nuk është fjalla asin herë që njerëju të mbetet në këmbë për gjithmonë, e të mos përdori më makinë dhe të hajë dënjanë, si që të vetë, rëndomë. Jo, por ka zgjidje, krej të reja, cila tonë, hej, hmm. lago, nuk kepse të marrës 25.000 euro, a 30, a 20, edhe të gjysësh të gjitha në një vend. Mund ta bësh kështu, ndryshe. Okej. Okay. Le Prezi i ri thot, "Ej, le ta zgjojmë, është shida e mirë." Kështu që, më flasim pak për këtë. Për të patur të një makinë, zotruarit i makinë, vetjake, të makinën, vetjakë dhe format e reja të transportimit që po vijnë. Mhm. Mm Do mëozhmerish, sa në klubin e mëqesit, mbas pak. Kabe 5 në 100 pickup. Ai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 Oje, oh, yeah. ja, ja me stak usandom mas do norsm Todes mes sentidos pan pidiendo mas Esto y ke tomalu sin ningun apuro Despa-sito, kjero respirar tu cuo despacito Deja që të diga qësë al oïdo Para që të acuerde si nëstas no conmigo Despa-sito, kjero respirar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 Në vitin 1995, një mision amerikan i hapërirës i bashkohet një misioni rus, duke kryer për herë të parë pas 20 vjetësh një aksion të përbashkët në kozmos. Dërgimi i dy astronautëve amerikanë në stacionin rus të hapërirës Mir sinjalizoi një epokë të re bashkëpunimi. Në vitin 2001, qeveria britanike njoftoi si se një memorial kushtuar princesës of Walesi well Diana do të ndërtohet në Hyde Park të Londrës. Në vitim 2003, aktoria Catherine Hepburn në rojë jesh në Old Sidebrook, konektikat në motion 96-veçare. Në vitim 2008, Thomas B.C. bëhet mashku i parë që lindë një fëmi, a i lindë një vajtë pas nërimit të organeve gjenitale. This is Club FM, 100.4. Bam, bam, bam Mirë më njësë, është orë atë një, 7.26 minuta Mirë më njësë, i që të gjithë Mirë më njësë Jeni me Klab FM në 114, edhe në ekrane, klab të vës Atere, kjo ishte um, <coughs> Ka shumë njërë, zani që nga të gjojnë që janë në makina Makinat dhe tjake, makinat që I mbajnë me shpenzime mm -hmm. Ca herë, kur jemi e fatë të pakta, ca herë Kur nuk të e cënda e shmirë Me shumë shpenzime Sishtë më këshëlluar mu Lekë më shumë se shkam dashur për shumë Makinës për të mbajtur Se fat efekte fat keqe Njëra e tjetra e kështu Edhe Shikoj apak uh, Se qarë ndosot në botë Në lidhje me Makinat Sepse Për shumë unë jetoj në një zonë qëndrorë e tiranës Dhe nuk është të përdorë për dit mm -hmm. E parkoj atje Edhe kur gjej një vënd parkimi që është i mirë Me thënë drejten kënashem Knaqem edhe them, do a parkoj makinën tani Edhe do ta heq Nga nëntori Ose nga djetori E këpëton? Do ta ndez njerën të redit Kështu që tjetë në gjëndjet mirë Do ja pa nga zë Aty në vënd Pos që e se harzon dhe i siel pak benzin me shisha Por ky vëndi që nga im regulu e shumë Edhe Edhe ajo rria atje Derin fund jallë, pasaj kur në shkojmë dikua Edhe në zjerim Edhe dela jo Edhe unë që Çaj pak në fillim sër ska ardhur akoma nëntori për, vëndin, për por, të lëruar vendin, por. Por lutem jo, <laughs> ja, lutem, jo ja, nuk vë tabela, ja, nuk vënë nga këto gjërat. Janë të zëna gjithë ato. Kemë sa të duash gjëra, drunj, punj, <coughs> shëndet. Shëndet oda, por dhe, por, dhe. por i kanë zënë të tjerë. Nëse, ne, ëh. Um, ja kur viva asaj nga plazhi për shkakun, lutem që të jetë një vend parkim i që ta kemi atje. O zot i mamës, kusheti se, kushetik, se burrë ai lëviz prapa pastaj. Edhe thua me Mehmetë, "Am duhet makina, nëse do ta përdorja kaq çpak, sazbe përdorës, çdo ditë pasaj e zgjidhim në mënyra të tjera, është është okay për mua." E di që kjo nuk vlen për shumë të tjerë, është shumë për e ata që na dëgjojnë, mm -hmm. e kanë pamundur se transporti publik ka përmirësime, ka është më mirë nga çka kanë, ka linja të reja dëgjoj që shkojnë më larg, çon anaj, çon këtej. Njerëzit janë më të kënaqur. Në përgjithësi është pak më i shtrenjt, por por nuk ta zgjidht, në shum raste nuk ta zgjidht dot. Se mund të keshin punë për shembu diku në kilometrin 8 në autostradën Tiranë-Durrës apo 16 edhe nëse do të vareshe nga autobusi këtu atje atje nuk nuk është. Kështu që të duhet makina çdo ditë. Jam i ndërgjegjshëm për këtë. Po ka njerëz të tjerë pastaj që punojnë brenda në Azës, por shumë si ieri. Ëh, mm -hmm. që mundet edhe ta negligojë makinën, mos ke ti ieri jeton pa makinë apo jo. Ja. Unë në fakt e kam lënë parkim të përshtatshëm. Pa. Tani <laughs> A jeh pa makin, kur e përdor kaq pak, nga një anësh kursim i madh. Po nga ana tjetër, edhe të mos kesh makinën është diçka. Për mua në faktën të privon nga disa të privon lëvizje, nga shumë gjëra. Po e para qeshra. për shembull duket vetja sikur ë um, sikur të mungon diçka. Në kuptimin që nëse ke një urgjencë, nëse ke një nevojë, nëse të duhet makina tani, sa ke makinën aty. Çfarë do bësh? Do marrësh një taksi. Po s'ke makinë. E kupton edhe je të mungon diçka. Por po shikojaj. Që këtë logari e kanë bërë shumë njëre dhe zanë e mba në bodo Sido mos ata që prodohin makina mm -hmm. Fordi për shumë, kompanija e madhe e prodhimi makinave Nga Detroit Thotë se nuk janë thjesht prodhues makina ashtë ta një më Por janë ofrues shërbimesh transporti Apo zgjidhiesh transporti Transport Solution Company mm -hmm. Thonë ata Se? Sepse njërëzit po preferojnë Mos ta kenë makinen pronë të tyre Do mos do shmërisht Të duhet një makinë, të duhet transport. Po nëse unë them që ka një mënyrë për të zgjidhur gjithë nevojat e tua transportit pa patur një makinë. Tan, si në shumë qytete të mëdha, ku këta kanë filluar të ofrojnë jërasi Uberi për shembull, si lift. Momentin që ti hap atë aplikacionin, për 3-4 minuta të vjen një makinë nga Uberi. Kur të duhet ty? Mm. Kur s'të duhet ty? Është është si taksi, është i njëjti model, po është tani për shembull Uberi është bërë edhe me abonim, Ej, që ti tjip... paguan një shumë fikse dhe nuk paguan më. Si cellulari Tipo thua ta marrësh me qera Kjo është idea Po ta marrësh me qera E ose Ako mm -hmm. qera e mund të, të pak e shtërinë Po ka një formë që shuhet abonim mm -hmm. Qa do thot kjo? Uh, që unë paguaj një shumë Të saktuar mm -hmm. Vjetore për shumë Pem. Që e logaritës që është kosta e pranuashme për mua në një vit Dhe atër kur më duhet mua mm -hmm. E garantuar në zhdo kohë A i loj modeli që më duhet mua Pamë Donte ti disponuam shumë për mua. Mhm. Mm e kuptova. Oke. Okay. Pra nëse un them që të shtunën në mëngjes, më duhet një makinë, sepse do ikim në Vlor me familjen dhe e dua të tillë. Dhe kompania më garanton që të shtunën në mëngjes un e kam një makinë të tillë në dispozicionin tim, një model cilësor, mm -hmm. ma ma makinën. Atëherë un jam në rregull. S'do ta kemi un parkuar et vrasmëndjen, kam parkim, s'kam parkim. Ta paguaj un siguracionin. Mm -hmm. Ta paguai un për mirëmbajtjen, ta paguai un për çdo gjë tjetër. Paguata dëjoba për shëmund kur shparkuar keçe të ah. tjera të tjera, tjera, tjera. E gjitha këto gjërat e tjera, taksat e përvitshme, taksat e rrugëve. Ëm um, kur dikush tjetër mund m'asgjitin në këtë mënyrë. Mm -hmm. Atëherë un nuk bën rob i asaj, por kur më duhet e kam. Dhe ato janë parkuar diku për shëmund. Fordi po i ofron vetë këto. Nuk thot, hajde blen një Ford. Thot hajde blen një abonim në Ford. Dhe ke 7 pika, 9 pika, 10 pika në Tiranë po themi. Um. Po plasim Dritorit po, mund të ishte me këtu. Sepse qytetet që janë më të ngjeshura kanë nevojë më shumë, janë ato ku këto forma inovative edhe përkthehen më kollaj. Sepse për shembull nuk e bën dot këtë në zonën rurale ku ka një shtëpi këtu e një shtëpi atje e një shtëpi 10 km mtutje. Por kur njerëzit janë të gjithë bashkë në një vend, kjo gjë ja fillon edhe ka kuptim. Sepse të ikin për shembull 3000 makina me nga një person brenda në Unazën e re kur mund të ishin të kombinuar pak më mirë të pak të në dy po them, do ishë një 1500 makina që atje dy vetën makin po se cili ka një makin dhe se cili me makinë në ti do shkojnë punë në ti dhe gjitha jo ka baja e hekur dhe gjitha i shpenzimi i karburantit edhe ndotja që ndotë mësaj është përcuar një prapanic nga pika A në pikën B në vënd se mund të ishë në dy, tre apo, apo më shumë antje sepse s'ka edhe makinat kërë ishë një fakt shum Mm. për 96% të jetës së tyre. Në kohën që e ke një makinë, 96% të kohës makina është e fikur dhe e parkuar. Pra është duke zënë vend dhe duke mos shërbyer. Vetëm 4% të kohës makina është në lëvizje dhe po të shërben ty. Pa nuk do të ishte më mirë për shkakun sigur në vend se të kishe një makinë personale, ti ishin makinë që ta kisha unë me Altinën bashkë, e di. Ne kur i duhet Altinën e ka Altinën dhe kur i duhet Blendit e ka Blendit, është shumë më mirë. Makina do punonte dy fishin e kohës, po do na kushtonte neve. Gjusmën e uh -huh. kostove që ka një makin Edhe disa do e gjende makinën do të punon të Për 8% kost vet <laughs> Dhe vend se të punon të për 4%, 4. kost vet Dhe pra do të rinjë të e figur për 92% kost Sepse dhe ishën vetëm të vetën Që që ka shumë shvenzime në makinët Edhe forma Innovacionit të reja Po të edhe ashtë aje gati Të e që është dorë nga timon njës KVFM 104, këte e mbas pak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 queramos feliz todo Nuk vi dot me pushime me ju. Jo. Nuk kam bër as gjë gati. Mos i prishet edhe ti pushimet e tua. Eja në Jumbo, tek veç qto u. Dëgjoj, gjithçka të duhet për verën me çmimet më të mira. Si çadra dhe kaliqe plazhi, termos, peshchir, rroba banjo, lodra plazhi, komardare dhe një larmi produktesh për një ver perfekte. Jumbo, fshio verën. Këtë verë, të gjithë janë fitues me Coca-Cola Fitome një herë 300 MB nga Vodafone Si dhe një Samsung Galaxy S8 Qdo i app Qe i kodi në formatet promocionale të Coca-Cola dhe Fanta Dhe dërgoje në 50333 Shioj pushimet me Coca-Cola Hej Mirëm më Gjes Mirëm më Gjes Mirëm më Gjes Blendi, Mirëm më Gjes Altini, Oltalori Mirëm më Gjes i gjitha më Adhera mm -hmm. Jeni gati? Gate. Gati Kjo është anagrama për tit në sot me këtu në klubin e mëngjesi Ana Grama Ana Në klubin e mëngjesi Grama A të ere uh -huh. Eja Ku? Ta Ket <laughs> Eja ku ta ket? Se për shumë më nëse unë të lënjit takim edhe uh -huh. është me njit të tret Tanë Edhe interes ish nga Ana Jote që ta takosha të Ate re eja kutaket Duat ti të shkosht e kë Mali sarade. Jo, Mali të kundo 0-6-29-27-17-22-2 7-18-22-2 0-6-29-27-22-2 Eja kutaket Eja kutaket Për shpar duaj multa? Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikan 0-6-29-27-22-2 0-6-29-27-22-2 Eja, ku ta ket? Shumë interesantë Duhet që ti rivendos në këto gërmat, formoni një fjallë që ka kuptim në gjurën Shqipe Shqipe, Shqipe mi qdashur dhe në e dërgoni no, 06-29-27-22 Yes Uhuhu uh Që që gjeri kjo shpytja, a je gati Gati ka që në që në që në që në E ti, e ti A <laughs> <laughs> je gati që të heqësht dorë nga makina jo të përflasim, sot pak mi qdashur për Innovacionet që janë duke ndodhur në transport jemi në prag të ndryshimit më të theft, më të thellë dhe me më shumë pasojë në historinë e transportit. Deri në vitin 2030, kur do të kenë kaluar vetëm 10 vjet nga provimi zyrtar i mjeteve autonome, për këtë do të flasim sepse mjetet autonome, që do të thotë mjetet që vet drejtohen, mm -hmm. do të jenë një lojtar shumë rëndësishëm kryç në ndryshimin e perceptimeve njeriu. Nuk do të këtë më atë lidhje që ka sot makinë, në makinën sepse kjo është kulturalisht, ë, uh, nëse do të këtë një rezistencë, ajo dëshira për pasur të pasur timonin në dorë, dëshira për ndjerë atë brum brum nga nga motorri, ë, uh, ajo i jet, podajet një objekt luksi kam përshtypën unë në të ardhmen. Gjërat do të elektrizohen, do të elektronizohen, gjithashtu gjithçka gjitha do jetë drejtuar automatikisht, edhe ti mund ta shfrytëzosh atë kohën për shkakun kur je në makinë duke shkuar në punë. Për të burganti, mm hm, për në punë. E jo dhëmbët edhe larja e, e fytyrës, po. Mund të lexosh gjëra, mund të bësh një video konferencë me njerëz të tjerë, je i pavarur, mund të shkruash diçka, mund të bash shënime, mund të shohësh lajmet. E fundi, a ku do të mëse çfarë? Gjatkohës që ti je në makinën tënde, apo në makinën tënde përbashkët me njerëz të tjerë. Dhe kjo don ata, do të kursenin njerëzve, mm hm. 5600 dollar çdo vit kjo është inkursim jo po mm -hmm. sepse sepse transporti elektrik, transporti autonomi, pa varur transporti i ndarë me të tjerë, kjo share uh, economia apo shared cars ownership, siç i thon, pra pronësia e ndarë tek makina, uh, do jetë katër deri në 10 herë më e leverditshme. Sesa mbyajtja e një makine personale. personale. Dhe që, qështë një qështë dhe shumë shumë e mirë. Po, do të thonë, uh, dobia ekonomike do jet, uh, jetë do jetë shumë më e madhe dhe Nëse transporti publik do të ishte i tillë që të mundi mundson dhe njerëze, të mundsonte njerëzve një lëvizshmëri të kënaqshme, mm -hmm. apo nëse forma të tjera, se kjo është një gjë, forma të tjera të ndarjes së së qarkullimit të lëvizmërisë do të ishin të tilla që ti mundsoni një individi që e nxjerr makinën një herë në javë, po them, ta heçi fare. Atëherë pse e mban? Sepse ka njerëz që i mbajnë makinat fikur ti e di. Ka ka është. ka një ka familje, kemi fëmijë, kemi njerëz që ndezin, pa lufizur nga vendi fare, por së ndezin që të mos prishet. Po e kanë një makinë atje. Dhe çdo vit paguajnë për të, sigurisht. Siguracionin e ri etj. Sa i heqin targën po thonë po. Që e lënë ashtu. Po them, nëse të duhet aq pak, dhe nëse do të ofrohej diçka, që të kënaqësh të nevojat tua. Edhe mundim të thonë për të pasur një makinë atëherë kur të duhet. Ë kur të duhet vërtet, atë kjo do të kushtonte shumë bankader çeto. Nuk e di seç mendon Altini se po prisja për një përgjigje nga ty tie një njeriu që jeton në makinë. Edhe oltaj gjithashtu. Po. Jo, unë nuk unë un e përdor për ditë, kështu që shë... do të ishte e vështirë për mua. Do të ishte e vështirë në kuptim. Që të merrejë një makinë, domethënë në këto varianti, që të më ofroi vetëm kur e doja. Sepse tie do gjithkohonse, kështu <laughs> e un, e të... pa, që për ty s'ka. E vono për të nga nana të. Po nëse për shembull do apo e përdor nana në thënë, po për shembull unë e di që tani kush makina jote tani. Parkuar. E parkuar hmm. Dhe në qa ore? Dhe në orën dy Dhe në orën dyri e parkuar E pa përdorër E pa përdorër Pasë si kur të thosha përshom mund që Ate makin mund të akishen 2 vetë A mund a përdor tre, të përdorë dhe dikus tjetër të një Apo 3 Në inform saktuar Do përnonde më shumë Po ti do me leg mbrapspër atë makin Nosë rrinte atje si investim i kotë Mëndën se ajo është pakuar Apo a pe ke vjetur Je ja, je. Ja, e ka e paguar, pra. Qëun okay. siç në e di, e di që është e paguar, pra ka kushtuar diçka. Por normalisht, koh... makina është gjërat që futet personale, por që normalisht, domethënë bëhet kjo, që mund ta ndash. Me ti. Pra, shikoj. Jo, ja, ajo që vendoset, janë pjesërat e tjera të familjes. Po mund ta bësh ato. Po e ndodh rall, për shkakun familjen tonë vetëm unë nga as makina, që çu është nëse s'e kam unë makinën, se ka askush. Edhe ajo makina mm. ime rrime e parkuar, edhe më qjasë sa, e Altimi tani që rri, unë se nxir fare në kuptimin që ë uh, e, e them këtë sepse kulturalisht unë e kuptoj shumë mirë. Është shumë e vështirë. Që një një është është e mundur. Patjetër, është aftësi pa lëz... personale, pa, ja, pra. është aftësia jote personale ti ndihesh në makinën tënde, unë e kuptoj shumë mirë ato, nuk ka. Si si është është darë njerëzit ja, pra. e familjes. Patjetër, pra. E don që ta kesh, e don që ta kesh për vete, por tani ideja që në fund fare janë shpenzime ato. Nëse për shembull po e marrim 1000 lekë vitra, për shemb të shkon karburanti në muaj, ë Faktën në Gjermani ishte kjo metoda e kësaj që ti paguaj e merr makinën si bicikletat. Që merr makinën, po pra, uhum. edhe Këto po thënë. Po, po nëse shpenzimet shkojnë një lloj ose më pak, ose më pak, do të ishi më pak. Po të shkon një lloj, unë dua makinën time. Po të jenë një lloj. Sa e kam time pastaj. Po votjen po më pak. Atëherë fillojmë të flasim. Po. Edhe po të jetë shumë më pak, do ishte aq ama levertisë. Po them në të ardhmën pritet para që kostoja. Po, atëherë nuk e kryen shkoj 4 deri në 10 herë më e lirë. Edhe ti do thuaç, okay do mbaj një makinë që më shkon mua. Pytja është këtu, por shumë për një njerëj që ka për të investuar tani vetëm 30000 euro. Mm. Okej, okay, një makinë e mm. re e mirë. A, ato që më pëlqejnë mua, më thon drejtën kushtojnë edhe 40. Ço pëlqejnë. Flasim tamam, mm. do. Makina realisht e bukur, e mirë. Makina e mira po. Makina e mira, edhe e bukur. 40000 euro ajo. Qëse unë marr atë makinën 40000 euro dhe dhe pastaj më ndrin syt kur gjej një vend parkimi te pallati që ta lë atje, ne <laughs> pastaj ikem me bicikletë dherkoj që 40000 euro rrin atje. Rrit për të ngërvitur me celsa. E kupton? Ajo ajo është nuk e di, nuk e di, por por nëse ti më thua mua që unë mund të bëj pjesë në një klubi ku ka një abonim i cili më lejon që në fund javë të marr makina. Përse pakjes? Ndoshta edhe për paketë pake ekstra nuk po them. Mm -hmm. Të marr një Porsche, atë marr një BMW për bër një xhir në Bregdet, atsej familen diku për shkakun, dhe e kanë mëson dhe pasaj e dorzoi unë. Të hënën në mgjesat, apo të djelën darg e parkoj ati etek Ku parkojnë këto me, me këta klubin, po them, to, të abonimit da. Edhe kam baruar përmën dhe makin E këpëton, mund të më duhet një, një smart të nesërmen Sepse, në qose ti e blen një makin Nuk e ndronë në do të zotri Edhe katë ditë kur të duhet një smart, <laughs> po them, e kam seriosisht to. Edhe katë ditë kur duhet një makin më e mave E cila duhet në, në baji edhe gjëra plajit dhe të shkojnë në break dead Por nuk i thua dotatia ma bëj këtë smartin këtu. Kurse me këtë mos mos martesën, po them me makinën. Mos lidhjen e e zorve të barkut me me të, edhe financiare, është investim shumë i madh. Normal. Është më komode, nuk diskutoj. Mund të ishte më komode. Un jam shumë pro. Në një vend si se... Tirana, ku sfiasku i parkon, ku sfiasku i çon, e kupton ku është një stres më vete që të kesh një makinë edhe kur punën e ke afërë, sepse ka të o, për, se që e dhe njerëz që janë shumë afër punës, që ju. Por është më të thjeshtë kjo pjesë. Prandaj që na dëgjojnë tani, nuk na dëgjonin pak më herët. Ne e thamë që në fillim që ka njerëz për cilët kta, kjo nuk funksionon. Ëh, uh -huh, e vërtetë është. Ti e ke e kanë ashtu punën, e kanë të till pozicion a, ku duhet të unse çfarë do të lëvizësh çdo ditën, okay, tjetër gjatë tjetër gjë, okay. Po ka një kategori njerëzish që i përdorin makinat shumë pak. Ëh, uh -huh. cilët do ishin abonentë të shkëlqyer dhe një ide e biznesi për shembull. Po ka dhe një lidhje tjetër me transportin publik sepse nëse transporti publik arrin atë nivel cilësie që do duhej, dhe në qytetet mëdha ku njerëzit janë të ngjeshur këto është më lehtë. Sepse njerëzit janë të gjithë bashkë në një vend, kështu që është shumë më lehtë sa kur i ketë për hapur kodrave, maleve, fushave mm -hmm. pafund në këtë zonë rura, rurale, po them, por në urbane dhe suburbanet kjo mund të bëhet. Shiket transport publik shumë të mirë, atëherë i fton njerëzit që mos i marrin makinat e tyre. Edhe ka një lidhje shumë të fortë me disa asaj Të në qosë se transporti publik është mej mirë Edhe Altini vendohës mos a marë i makinën Se nga Don Bosken këtu vjenë shumë kolaj mm -hmm. Edhe komodës Atere, trafiku dojet mej letë Përshkak se Altini se marë i... Pra, transporti publik dojet akoma mej mirë Përshkak se kjus e marë i makinën Unë e di, që makina jime të marë, boskë, <laughs> <laughs> <et> <laughs> e me të ndrejtën këtë që që të marë Shka këton blokim Don Bosken E di, e di Këshu që mazëzini me transporti publik Do mundohem e Altini <laughs> Mirë do e di. Tema zgjidhëmë mëjesin, po flasim për transport. A je ti gati të të jesh dorë nga makina jote nëse do kishe një opsion na shkruaj. Mëngjesim, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e klubeve femne 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Bleni këtu bashkë me Jerin. Mirë mëngjes. Edhe me Oltën. Mirë mëngjesin. Mirë mëngjes. Ja, juemi vetëm ne tre. Si ju duket vetja? Shumë mirë. Pacunët? Po, shumë mirë. Duhet unë që të ndihem uh, të privilegjuar, jo, ja, ja, jam jam kështu. Si u ikun në uh, Kotet? Kam tre mikrofonat me të cilët të flas. Po bra. Ehm um, zjid një rinulta <laughs> ose rreshkit tek këtu. Mund të mund të rreshqasësh <laughs> Holta. Ti this is të rreshqash. Këtë punë po bëjmë. Me tre mikrofonash. <gjë> e çon ti çva? Çonati për Zoom. Çonati për Zoom, etj, etj, etj. Ehm dje në Lajmë, edhe Gjergj Bojaxhi i cili ka lëshuar vendin si udhesi politik tek sfida për Shqipërinë. Kamar, kamar përgjegjësit. Do të thënë, s'i ka padënhin rezultat dobë, do të thënë. Edhe pse ishte shpresuar për për më mirë, por gjëra që ndodhin. Gjëra që, që, që, që ndodhin, po nuk pati mbështetjen e njerëzit, nuk, nuk nuk nuk nuk e mbështetën atë projekt, ashtu siç pritej sh... të padosh. Shpresoj. Uh -huh. E jeri ka shuar tur se si drejtues politik ka dashur të deklarojë me bindje përgjegjësinë tim edhe për rezultatin e padëshiruar në zgjedhje, përrhedoi unë shpall dorëhën nga ky funksion i partiz. Smojse marrja përgjegjësive me fjalë, por pa vepra, nuk do të ishte në frymën për të cilën u krijuar sfida. Po edhe bën blushesim duket se bër këtë gjë. Po, Kështu që seriozisht. Okay. Thotë uh, nuk e di. Jo, ja, nuk, uh, nuk e di Martin. Uh, po duhet shumë. Megjithëse Gjergj ka thënë u ndajmë çdo ditë me, uh, dit me sfidën, edhe do jem në ndim të saj. Por, të dhe ky nuk është një mesazh dobësie thotë, por uh, force. Dikush tjetër po? Mm, dikush tjetër? Okej. Okay. Siç normal. Po mirë, siç ndoft. Siç ndoft, po. Po. Kështë që do këtë një proces, po kjo do të bëhet dal nga dal mm -hmm. Se për shumull Mundja shkrebi altinit e zëm Që ti bashkojt sfitës e ta kryesoj Ta zëm mm -hmm. Të altinit do të uh, pagjasa <laughs> Po që si se zi Por nëse do të ndodhte, do t'i duhej kohë apo jo? Ska djalolet bëhet qe... në një nga ato që mbështet. Do t'i duhej kohë për të përgatitur ato që janë brenda. Por mëson do duan një kohë oh. do... që është e njëjtën gjë në Partinë Demokratike. Ja siç thonë Partinë Demokratike ndërkohë. Mhm. Mm Edhe njerëz që janë në Partinë Demokratike po kërkojnë kohë. Sepse thon kan caktuar një datë, kan caktuar një datë zgjedhjes, po? Mm -hmm. Mm -hmm. Në korrik. Korri, është në 22 korrik, më duket. Mos qofsh ai gabuar, por më duket se është në 22 korrik. Po ç'është i data? Aty afër. Mhm. Që do thotë se është Rët tre javë që tani 22 ditë bërë në korik Po, aq tre javë Tre javë e një dit mm -hmm. uh, Edhe një apo dy ditë që kam bedun në qeshor mm -hmm. Edhe në këto tre javë, dikush që deri dje Oke, okay, ndo shtë da ka pasur ambicjen, po themi Apo ka përgatitin, për nuk ka një program I bije që ti të shkosh kudo në përshqipëri Sëpse duhet të kosh njërëzit kudo ku ka partit demokratike Sa... Ëh. Domethënë, duhet të bësh 2-3 takime çdo ditë. Tani, An. po të nisësh tani, do të bësh 2-3 takime çdo ditë në vende të ndryshme të Shqipërisë vetëm për të folur me bazën, po them. Ëh. Uh -huh. Për të prezantuar atë që Po si e bën? Si bën 2-3 takime çdo ditë për ditë? Pse thua ajo në në zhegun e e korrikut kur mund lihet, për shembull, po thon këta, një datë në shtator, e zën. Atëherë kanë kohë të të njerëzit të vrasin mendjen, përgatisin programin. Të bëjnë një sondazh, të pyesin të tjerë, do reja vlen, ti hyun kësaj apo s'i hyse? Është vetë ç'është ambicie personale. Ti hyn për të fituar gjithmonë, por në ranëse nuk fiton, ose në ranëse bëhet e qartë për shkakun që ti s'ke shansë t t hyfara, të fitosh, thua më mirë të po hyfar asaj. E gjithsesi e provon se nuk humb gjë, tek fundi. Po, do të them që ka nevojë për një kohë, ose mund ta bëjmë me y gym. Ka, do të mos. Do të kemi një pyshkutar. me y gym që e bëjmë tani. <të> Filloj. <të> ka filluar, realisht ka filluar telebukur i gjum po është <laughs> është në përdorim po po është në përdorim edhe edhe nuk e din çfarë e mirë vjen nga nga anguti i i kësaj në të bërit normalisht asnjë gjë e mirë nuk vjen ë no? po ta marrësh me vrap diçka kështu ka njerëz që thonë që kjo, kjo nuk është që nuk është një rastësi kjo nuk është një mendje lehtësi kjo nuk është një i gjum po tani më kështu i pajellim shumë është ata po thonë kjo është është përjashtues se për njerëz bra e bën shumë vështirë Sot tani që që 5 minuta ago. Ai thotë 5 minuta ago. Melo, 2 2, 2 2, 2 2, ai doje. Un doje. Nuk je di për të folur. Je i pa mendosur. Edhe un doje. Realis ka xhistë. Që sjem po nuk e di. C'është, ç'së ç'shjamon. Kemi Jali Rand tani që do ta këndoj këngën deri në fund, qoft ai see you. I see you në Club Fem në 104. Je ani me Blending. Me ngjess nga Jerry Me Altinin Ngjessi Alton Me ngjess The Lauren Ngjessi You and never young my love I can tell not by the way that you smell but by the way you move you know my love Somebody shake me what can i do Am i might love with the night and my love with you when you take my What's your name anyway? You make me How could I know How could I pretend I didn't know this get to you it's so true it's so true i Take this somewhere else My heart's an open book And you just took me off the shelf You make me make moves I see you, you know I see you I break through to get to you It's so true Mirë më nxjes Mirë më nxjes Mirë së keni ardhur që gjithë orë shtora Ata një të të të të të dhëmë djetë minuta A unë jam blendik du Mirë më nxjes Bajme erin, me altinin, me olden, me lorin Eja kutaket Eja kutaket është anagrama që kemi më përdit në sotme E, E, J, A, K, U, T, A, K, E, T Eja kutaket Mirë 0-6-7-9-27-12-2 0-6-7-12-2 Për ata që doan të kluojnë Nuk duhem të jesh sot për të fituar dhuratën e mishdashur nga më të ndryshmend, Olta. Po. Yes. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerika. Amerikan. Faleminderit. Ju lutem. Këtu në kryeqytat. Ë uh, kemi djalin tani mishdashur i cili çdo uh, sot ka pasur shumë të vështirë. Shumë vështirë vështir, sot. Edhe si kam haq kur ti ke mushime dhe të vi prapë oh, këto jetë. Mos. Paltin. Shëndet në vazhdim. Altini do largohet pas soditësh për të Për zhytje, të për të rikandituar dhe njëherë, për, për, për pozicioni për pos, ku janë. <laughs> do të ngri, bra, dhe në njistë të tyko rikë, nëse fiton në garen, do t'jetë sërishë në krybin e mqeset. E të gjojnë? Leta të gjojnë. Uidi dhe Gjena shumë shpejt njohën edhe tjera që nëzirë një nëshimin nga shtrati detit në mënyrat të ndryshme. Wow, e të gjojnë? Uidi dhe Gjena, Uidi dhe Gjena. Uidi? <laughs> Le të ambajnë për dy javët në vazhdim Shumë shpejt Unë ja ka lëtë gjitha detyrat e mija Në nën kryetarës o, <laughs> o, o të reka <laughs> <laughs> Dhe ngrin nga të gjithë do përgjithësi Që kam në këto uh, Bëh <laughs> <laughs> A mund të ma ja pështë nësër detyrat në rejaltin Se tri dhe sot rehat <laughs> Nësër naturisht O dhe sot bët deklarata për shtyt <laughs> La deklaracion Nësër Le de la dispozicion. Le... Le... Le... Le... Le... Le... No, no, no, tonënsyrtarisht në punë. Okej, shumë mirë. Edhe djegja vetë njëherë. Këndes. U idhi djegja na shumë shpejt nhon edhe të tjera që nxirrnin ushqimin nga shtrati i detit në mënyra të ndryshme. Edhe e kështu pra. Pip të tjera që nxirrnin ushqimin nga shtrati i detit në mënyra të ndryshme, kjo okay, shum është shumë bollëqart, po no. no. është bollëqart. Po çeshtë është çertë seriozisht. Ku e shikon të çertësi ti një? Iërë ah. mm. në këllim jërë dhëtë asbërthesh Uajdi dhe gjenë anëzirë në shimin nga 7-10 Qar janë të? Qar janë Dove thënë Talim dhe rëjtë altim Aha, okay. Të nuk e këllë të janë dhe kërë përshkojnë <laughs> Mund të <'i> jenë gjithë shka Në në në në në në në në në Oke Betët për ju 06 dhe në njëzët 7-12-2 06 dhe në njëzët 7-12-2-2-2-2 Skajden, a? E vëshë. Nuk ka shokuar fare. Okej. Jam dhe pam ngjes, padoj kisha qet. Sen kur ke ngërrm ngjes çfarë të punon më mirë radhake apo çfarë? Ndijem më mirë. Ndijesh më mirë. Më qet, më qeshur, më ngopur. Atëherë them, ti gatuanim diçka oltë sot. Po bra. Ta ngopi me oltën sot në mëngjes. Do të zmorë, do të filloj të punoj. Do të ndon ta bëjmë. Ende truri. Po çdo më jepni. Atëherë shikojmë, është një lojë, çfarë i pëlqen oltës në klubin e mëngjesit? A ne do të rrotullojmë, na do të rrotullojmë rrotën e fatit. Moskinoj ku ja. ja. rrota po do ndaloj? Okej, okay, ide. So. Po Oleç, shpresoj ku do bjerë rrota. Okej. Tararani, më ke mirë. Ta jam minganzon se më bëroi. Unë jam pa injekt. E mirë, po ska gjë për të ngrënë, më je për të pirë. Ice coffee bërojnë. Po jam edhe për të ngrënë sot, është e sigurt. Ice coffee të... nga ama, po dëgjojon do të Do të bëjmë shumë, jo të apishë shumë me pi, po se mëmë shumë. Diren nga kanotje? Diren nga <laughs> no, kanotje, po hedin nga lërtësia. Do të të... Që dikush dhe të mbaj në një nivel të lartë, dhe ty do të... A, bërgojen, edhe të presesh. Êshtë ako leftot. Nështë që gjemë se sanga jo është konë në stomak, e sa do të shkërsh të... Ja, është që gjemë dëmë. Përse të gjemë dëmë. Përse të gj Njeri ju të më rua, njeri shakë kërë Wow, si dronë Po ti pare lejë më ru më njeri Pare lejë më ru, njeri duhet që fene Na lagë, alti, mase. na lagë Njeri si manë, oh, oh Me lagë, ju deret aqtë kofi E ka qita ndajtë ashe Lori, pastrojnë qikë, këthejnë basma këtërën e më gjithën në klap e femële një qimpikantër Jo të avorinë, Lori Ha ha ha ha është në 8 dhe 23 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fame ishin pikë katër dhe në ekranin e Kaptevos yre mjetse më të vës, jërëm, jetit, bukur datë mbarku do të që ndodheni Mirë se keni ardhur mëngjes mëngjes good <coughs> <coughs> morning yes hello atë është kohë tani për të bërë çfarë mm. thashë uh, theme por uh, fillimisht do doja të shikishim një fitues për anagramën Ayakutaket ëhh mm -hmm. që ishte anagrama e ditës sot me këtu klubin e mëngjesit më i dashur dhe fituesi është Joana dhe ka thën Taketukiya sakt. Bravo. Ja është një gjë që ka numri fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Mmm. Tani hajde bën pak fjalësh edhe. Tani hajde bën pak fjalësh edhe me pak. Kemi kopabr. Hajde. Më ka ardhur, më ka ardhur në WhatsApp. Mmm. Të një herë. Ajo që na erdhi ditën e? Apo ja. Ndoshta, ndoshta e kam ekskluzivën unë. A e di ti fotografia ja ai masë që erdhi ty. Po. E mua më ka ardhur çeveria e re. Ao, po. Sipas gazetës, sipas gazetës Kohaion, më, më, më kanë dërguar Lori me WhatsApp. Është një oh, link nga gazeta Kohaion. Kush tjetër këtu? Ktu në Ktu në Unë interesojm për ministrat se. Atëherë, sipas gazetës Kohaion, uh, burime brenda selisë PS-së dhe nga kabineti i kryeministrit kanë treguar emrat uh, e qeverisë së re e cila do të miratohet në shtator. Mhm. Mm Tani kjo për mendimin tim është në nivel trashë thenumi. Të mund t'jen të vërteta, mund t'konfirmoen, si mund t'jen krejtësisht pa vërteta, por a shkosa ne e themi në këtë mënyrë, ej, të ludhë mos bëjt poqa. <gjë> ja, ja, ja. ja. Poqa? A, a koma në përshin? I që a pipsën në dheja, i që <gjë> a pipsën në dheja. I që a pipsën në dheja, i që a pipsën në dheja. Gramoz Rucci, kryetar parlamenti. Oje, baby. Bëjt poqa. Bëjt poqa. <gjë> Jo më e bëj poçatë. Jo me koko burr. Po më thonë ju zotëri. M'fani. Wow. Gramos vuçi tash. Ëh. Edi Rama krye, ulin cik bazën, ule bazën. Edi Rama kryeministër. Jo më ndër të forca. Ah. Ti je për podcast, për podcast ti nuk. Edi, un isha tek tingull i misterios tash un një fëmijë që i fryn me pipës. Sa do më bëj? Nikoda më uin përçi. Cimon pinjeriu me Duarte Post. Okej, atëherë, gramo zë zë kryetar parlamentit, pra, çmendoni. Urimë, më shkon. I shkon. Ai, zgjonbra, s'e ka moshën, ka ata. Ka pjequrin. Pjequrin do të them tani. Shumë mirë, ka të provuar veten shkurt fare. Edirama, kryeministër. Po, po, edhe këtu ka përvojë pjequrie. Këtu nuk them do ta zgjijë, është e pa diskutueshme. Okej. Parlamenti. Aha. Parlamenti, parlamenti Maiko. Super. Palëndim maj. Çfarë do të bëhet palëndiu? Ço se do ishte pandemii. Pandemia është e pamundur. Ës ka çë. Palënd Palëndiu, s'ka çë. Pandemi, pandemi. Eli, eli. Pandeli Maiko. Z vendor screamingister për Ballkanin. Oh. A me afut kot kojan se do më. Për Ballkanin pra. Jo, po mund të sjell. Je është më je je yashim, është më je. Në Ballkan jem, ja po ja. Ne bavë kam rajin në Ballkan. A jeni në Dubrovnik di? Okej. Kë kë kë është vonz fal. Kë është vonz kryeminist për Ballkanin? Oh, Pandeli Majko. Pandeli Majko pra ditë të gjithë. Po ka mundsi të jetë sipër kësaj. Pastaj inon atje Majkovic. Majkovic. Sa vuri kryetarin e Pandeli. Pandeli. Ordina? Po vetë. Po pse se vuri kshu kryeministin? Këto janë, siç tham gjithmonë, këto janë vetëm tashë tema. Tashë tema. Kë të vinën kryeministër? Kryeministë natë. E ministri i Natës. Ide interesante. Ky ministër i Natës është Edirama. Edirama. Është i ditë Natës. Okej. Niko Beleshi e zëvendësoni Çik nga dreka? Zëvendëson kryeministër për pushtetin lokal. Shikon dashje se sa e çan dyshini. Vetëm zëvendëson Niko Beleshi për pushtetin lokal. Pra, për pushtetin, për pushtetin lokal, çu për pra, gjithësa janë, për shembull, lokale lagjësh, po kafe, e kemi shumë gjëra të tindhë këtu që kanë 500 lekë kafe atë ujë, mëndan deri në orën 10. Gjithë ato i kanë, i kanë Nikoja. Kushte për Ballkanin pasaj, pa. jashtë kufijve, Palendiu. <laughs> po pa mirë, shumë mirë. Ne zgjidhem me kafe. Okay, okay. Endri Fuga. Ha. Um Endri Fuga është e një nga ndryshuesit e Eminenca Grij. Hah, njeriu i kryeministrit për komunikimet an Gabelsi Gabelsi që apo. Epo, vësht janë njerëzit këtu njëherë, çfarë duhet të bëj. Nice, okay. A është thotë vetë se do na duhet një ditë ndoshta. Pse ja bën çefin ozotrit. Zotë si ministri për marrëdhëniet me Europën, për marrëdhëniet me Europën. Kur dalim në Europë kemi këtë. Endri Fugas vjen si kryeminist për marrëdhëniet me Europën. Pra do të ketë distancë vënë kryeministra. Po shumë mirë. Edhe a dhe një replikë quhet Andri Fuga. Ehm, do sipas gjithmonë sipas gazetës kaion që ne po themi që mund të jetë, mund të jetë. Mhm. Mm mund të uh, ta shohim. Çfarë kemi tjetër? Ë, i kalojmë sikom shpejt? Po, është një lodhëm, pa, ok. A, atë e familin Xhamba, ministër i punëve të brendshme. Blendi Klosi, ministër i mbrojtjes kombëtare dhe mm -hmm. lidhjeve me NATO. Pa. Ja janë këto sa janë. Sa, hajde Fudia. Dhe lidhje ministri, dhe lidhje me NATO. Pa. Dakort. Po, nëse Nuk doja kishim më shumë këto detajime me NATO. Mm. Ministri i Mbrojtjes, a nuk kosh ai që është përgjegjës për, për lidhjet me NATO gjithsesi? Po. E madh mirë. Kemios pak sigurt t'ia ja, t'ia ja shkruash atje domethënë që. Skaqe, skaqe. Po. Skaqë, skaqë. E na sagaj prezantuese dhe ku di unë tani? Pjesmarrëse <laughs> në klubin e ngjitur. Po, nuk më, më vaje skaqë. Arbena Meta, Ministër i Financave Kombëtare. Ai sa harove Ditmir Bushati. Po, e kalova më fal. <laughs> ditmir Bushati është Ministër i Punëve të Jashtme. Si ç'është? Po, dhe marrëdhënieve me botën. Do të stoja, okay. do të stoja unë. Okej. Okay. Uh, <clears> ehm <throat> Mimiko Deilia është ministre e integrimit euro-atlantik, pra të dhe dhe lër, mm. do vlër vlër mbrojtën. Do të thënë se si në vend të Claudia Gjoshës. Në vend të Claudia Gjoshës, po. Dorisa Krosi u b në vend të Kajdos. Mimit. Pra pra. Mimit, po flan baba ministri arsimi i arsimit dhe e sporteve meriton oh. ky është tip sporti por sidomos e sporteve po thot këtu sidomos ky duhet të shërbëj kod për sport Erion Embrace Ministri i bujqësisë, ushqimit dhe ujrave O ke ujërat këtu dinot u si është Nëpërmendojnë se cila ujëra eksaktisht të qit ujërat pra edhe të bardha edhe të zeza thonë që të flasësh hyjë është për sarinën që është punë Ministri i ujrave dhe lëndës Oht Tadzska është ministër do të jetë sipas kohajon ministre e punës dhe çështjeve sociale dhe hip hopit. Okay. Oh, oh, oh. The... Hip hopit. <laughs> ja zëbisha. Oh, okay. okay. no. no, është. Por më non e kuptoj vetë. Tadzska. My name is. Hi, my name is. Hi, my name is Samir Tahiri. As ministri i drejtësisë Por që nuk dhe... dekretohet nga presidenti. Ka shkruar kajo. Oh. <laughs> nuk dekretohet nga presidenti Meta. Por kjo. <laughs> Ëm, um, oqerta okay, Manastrilova ministra Eshana Qisis. Okej. Okay, Qisi ishte deri para pak kohësh. Mm -hmm. Tam. Eduard Shalci. Nuk mm -hmm. uh, e di. Ëm, ministër i transportit dhe punëve publike. Aha. Mm -hmm. Okej. Okay. Ëm, uh, kemi Shkemin Elisa. Të... Pa. Syri pa sigurisht. Syri, pa sigurisht. Elisa a, mund të vë pa thënë Syri pa li. Elisa dihet, kusht është Madonna, e ke pse një emër. Ëh. Elisa është ministra e zonave rurale dhe komuniteteve. Do në fshatrave dhe dhe komuniteteve në fshatra. A, fshat kemi Elisa domoshem. Si zonja nga fshati, domoshoja nga fshati që i bien në Ëh. në filmin me me Olga. Uh, Milva Ekonomi, Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Sipërmarrjes. Po. Damian Gjignuri, Ministri i Energjetikës, Pasurive Minerare dhe Supererojëve. Mhm. Mm Arlinda Duda, Ministre Arlind. e Kulturës, e Trashëgimisë së Vlerave. Gjithashtu, mhm, mm mhm. Dhe kemi pastaj Artan Lamen Ertal Lamja, um, Ministrën i Planifikimit Urban, Strahimit uh, planifikimit The <coughs> The dhe Dramës Planifikimit familjare, këtë ashtu Dhe Dramës uh, po <laughs> E me konfik dhe dhe të tham familjare Kemi mësaj... E ziëshme... Ervin Bushatin... Po të aksion e kushisht e në fali Urdo? Të aksion e kushisht dhe E jo se kam më këta... Lëtësoj me post, i <laughs> e rëtësoj me post Ervin Bush... Lënë kios jesht Kali një me natëm e von bra Ervin Bushati. Më thoni kur të bashdoj. Faleminderit. <të të> Ervin Bushati, ministri i mjedisit mm. wow. pra oh, dhe i klimës, dhe i klimës, ej. Wow. Von bra është dy lidhje direkte me Oltën për kondicioner. Imagjinonda niñë do ti. Do di çëmën Ervin Bushati do i thon, pse ka zhvap? Pse klima ka yeah. kështu? Se vën kondicioner. Po kështu, e pseu do të thon ministri i mjedisit. Dhe në fund fare, sipas gazetës Kujon gjithmon, Blerina Gjylameti. Mhm. Ministre Embarbajtjes em së reformave etjer et etjer. Edhe për 4-5 ditë pikë. Hi! My name is Hi! My name is Hi! My name is Hi praktikoj <gib> ministratërin. Urimë. Epo mirë. Qëse këta janë. Nuk i di kush për kë jeti ieri. Unë për aksionin isha. Jo, <gib> <gib> <gib> kam fjalën nga emrat e trilëri pa, pas zbuluar këtë. Ma më pleq. Uh, pra dëgjova emrat e. Edi Ramës, miqdashur, Pandeli Maiko, Endri Fuga. Niko Beleshi, gjithasë kryeministra dhe, dhe, dhe, dhe, dhe zonë e ministra, pastaj Fatmir Xhafa, Blendi Klaus, Dritmir Bushandi, Arvena Metaj, Mimi Kodheli, Toland Balla, Erion Braçe, Olta Zjacska, Lindita Nikola. Këto oh, e harruam. Po no. mm -hmm. E kaluan fanitë. Po, mos e para unika 3. Ës ministre e rinis dhe e fëmijëve. E fëmijëve? Po. Oh. Po. Oh. ë O, domethën kur të na bëjnë shumë kalamajt, kemi ne ku i çojmë. Ministre e rinisë dhe fëmijëve. Që do ketë, mirë, okay, çështë e fëmijëve janë të rëndësishme, mund të ketë. Normal. Përqesira që të fokusojnë anaj. Okej, shumë mirë. Kur mos kem ku ta largosin ja çoj çike. Po, s'kan problem. Po banë se dy të banë se janë dy se këto mi vendosen se ka edhe bashkia. Domethën me fëmit që merret, kështu që Po herë të njëjtë, herë të tjera. Mundake të zgjodhën të mërkur të premte fëmijët da marrin në bashki domethën. Mbe pasaj të martave të enteve, të shko në gjimpushim, e kem, uh, kem Lindja Nikollën në tek ministrë, ministeria e ndërtimit. Pasaj ne do pak dram, vetë të kalojm tek në <laughs> tanlamje. <laughs> <t> <laughs> për të ma ushqyer Orion oh. Bracja, sa ministri buxhetisë si gjëra kështu. Shumë Edhe kurqetja, të zgjidh punën. Un Unë Nikopelesh nga Kampus, Kampus. Ti me nigo Beleshin, ke fun. Tani që zbat nuk e di si ajo. Them mbasfaq në Kafën e 104 më sdashu. Ej, jesë qani s'kam mësu. What? Fal kam. Okay. Sa? Ajë uh, jo, ajë jo, në rregull ti këngëti. <laughs> më këtan bam funk. Kjo është uh, freestyler. Po <laughs> <laughs> do da <helë> të shoqë ato këngë që është Masai. Do ta ndrojmë. Do dom një tjetër. Do e heqim atë. Atë terrace shumë e bukur ajo. Nuk do viere. Them mbasfaq në Kafën e 104. Më sdashu përshëndesim. Vërqen shumë se si në krijeti jo këngra, se ka një, s s dhe një gjine vetë ashtu Ora dhe. 7, 8, 8 35 Klab e fem Na na na na. Memjesi që të gjithëve. Mh. Po shka një histori nga Kina. China Southern Airlines ekziston, më është një pra e, linjë ajrore e Kinës Jugore. Si thua? Tan. Dhe para disa ditësh, siç lexoj në shtypin ndergjontar, një grua 80 vjeçare ishte duke hipur në avion. Në Shangai, Pudong Air, International Airport Kërë e qënë të martën Tam. E kësa ja dhe Pra sot është e jente, mm -hmm. para dy ditësh Edhe ndërsa, Zonja është në shkallën që në gjithesh Për të hipur në avion Ndalon atë e në, në shkallë Dhe në zjerë një kulet të voglë Që ka me, me para Me ato monedat, që që në bajnë plakat E këmë rësysh? Dhe fillon edhe I herë të e këmotori I avion në që kral, <laughs> është e kraj Së e zishtë Motori që rëtullu edhe Filon edhe i hedhë uh, moneda Që ka një merisur të një anë Dhe bëndën që i kanë para dhe Edhe kanë thonë Një sekunde pa. He, he, he, qabon, qabon Dhe është tirën policia Dhe ka arritur që të hedhi Një grush me moneda Bërënda uh, në atë Motorin e avionin që ndërko Ishte indezur mm -hmm. uh, Ka arritur policia E kanë marrë në pyetje Dhe janë uh, bonuar për mbi 5 orë ndërsa avioni dhe motorri inspektohej nga inxhinierët për të parë nëse ishte akoma në rregull apo jo. Gruaja thotë se e bënde për fat. Ishte për fat. Ehm um, Emri i saj është Q. Kruchuhet gruaja. Q. Po, Q. Ëmë sipas fjalëve të Q-s, mm. Q është grua, është 80 vjeçare. Ajo është besimtare në budizëm. Dhe thotë se që vetëm uh, si shkan parë pasa inspektorët, njëri nga nënt monedhat që ajo hodhi në motor, mm. arriti që të futej brenda Benda. në motorin e avionit. Fact, Edhe mund të kishte qen mjaftueshëm për shkaktuar një avari teknike që do ta bënte paktën atë avion të mbuft. Ose atë motor të paktën të dështonte. Mm. Nuk e di nëse do a ulin me një motor atë apo sa motor kishte avioni, nuk e di këto. Por si ai motor? <gjithë> nice, ihte et çudit, m'a. Ihte monedha. Për fat. Noi dëshojmund të hajmë një shitar, por shumë për fat. Të motori makinën. Mirë, nuk, që nuk e kemi këtë. Sa hedhim ndenë gjëra për fat. Oriza zakonisht. Që nuk i bën gjë. <gjithë> monedha kanë mbaruar të gjitha, i kanë marrë. Oriza nuk rrezikon. Në, në i karamele, për fat. Okej, okay, mirë, edicioni pa këtë censurën e Artinit më i dashur, është shumë interesante me të vërtetën. Si censur, por fyshtir. e vështirë, mm. e vështirë, ka të bëjë me me vajza që shohin diçka interesante me natyrën. Kujdes. Udhëtit e jena shumë shpejt njohën edhe të tjera qenë nxirrnin ushqimin nga shtrati i detit në mënyra të ndryshme. Mm. Kedi, idi, i djall, ja? pa, e juyti si <laughs> si? e vjetë real apo jo? Ska lidhje. Po, është zonzika. Ti do, po si çiftove ti tani? Çiftja do të ishte interesante. Po ja të blindim. Mund të kenë gjellësa. Po vajti syri ke fiku me. Un atë mendoj, mund të jenë gjellësa. Faleminderit. E Lori, Lori. Uh, Ma kanë thën baktere. Ja, lorma. Ja. <laughs> Sauka alga. Jo, jo, jo, jo. jo. Ni. Jo, jo. Kafsh të tjera. Kafsh të tjera? Kriesat të tjera. Jo. Qenie. Qenie. Ësht <laughs> janë qenie në muzeja qenie. Hare. Hare, e vërtetë. Jo, jo, nuk janë as qenie. <laughs> po të qenie më. Nuk kuj besoj syve. Ç'kemi o kë? Altin mos kemë pushim. Mos e beson syve, Altin. <laughs> Ta dregoj. Besoj, besoj edhe ti. A mund ta lexoj lirë? Lore, mund ke më pak. Po ti shikon se sa shkoj unë në Facebook. Edhe ndonjëherë mund ta nxjerr. A mund ta nxjerr? Nxjerë nga garës në tas. Po. Cenzura u gjen. Një më e anë, nxjere tani, nxjere tani, nxjere tani, nxjere tani. Ja. Ja mund të shje Vivardal në Facebook tani. Gjëra që e hedhin njerëzit, e kupton? Ja, kel demi ka hedhur diçka, ja diçka. Për Donald Trump. Trumpin, ngacmon gazetarin në landesën e shtpinë e bardhë. Ai thotë oh. se, nëse është film i blet dia film i bukur, bardha e kemi rastish. Por, uh, ekzuh, ti shekë gjëra. Donald Trumpi tani nuk dëdot nga vetja, e kupton? Edhe pse është për. Jo, nuk bindon se Simon Dal i Trumpit nga vetja, Donald Trump. Eksakt. Ku era Azilia? Ku era me? Ekzuh. Na ha ti çka te ligjit dhe drejtësinë <laughs> <da>? unitet. <laughs> <laughs> <gjënti> më në la lodhët me të Facebookun e pleteri. Io nuk e dëgjova se çfarë tha Olta. Cenzura u jet. E di pra di di çhom. Po sot ata dëgjojmë. Nuk ka mundësi. Më nuk ka mundësi. Balet, balet. Jo, jo, jo. Mund mun të mund të thoni çfarë dëonin, po asun çdo gjë. Asun çdo gjë që kanë gjetur. Mos u hasni, çfarë është? Esnafe. Esnafe. Esnafe. Esnafe. Esnafe të tëra çaqjat janë. Uedi dhe Xena shumë shpejt njohën edhe esnafet e tjera që i nxirrnin ushqimin nga shtrati i dedit në mënyrë atë ndryshme. Qajnë e snafë, atë më faljë. Ti qek e me... parë dokumentarin. Mm. Ta që më erën me... me e... Jo, unë di e disë që më tënë e snafë në kuptimin e vjetështu, si... E si... snafë... Unë dokumentarin nuk të e pas gjithë. Zanatë qi, prajqë. Mm. Po, edhe këto duhet po, <laughs> të kenë qenë qenë qenë qenë zanatë qi e të mirështu. Pa, pa, të kenë qenë qenë zanatë që e të mirështu, që e ndzirën urshimi në <laughs> mënyrë atë Hello, po në fund të detit Bravo, atëherë shëmsia, 3-1-4-in baro numri, fiton një orë nga primi qës. Nuk e më qësë Të lumë shëmsia Nukë ditë që farë më ndikar Bravo, bravo Erdi shëmsia dhe nga abidi Gjeti e snafëm e të parën Jo një për njëmi një vjetë, një. pa për dymi vjetë Të atim mos këm e, së, e shet... mos, pushime, se së të dakon dhe një Ishte si zonje. Ishte shumë i bindurelti në pa. fillim për. Unë un, thash nuk jap dorëheqje. Nuk jap dorëheqje. Ti thash <laughs> do t'rregoshuasa si më konfronojni njerë i përshëndet nën hijen tënde. Mm. Ti edhe i gjatë. E kam thonë <laughs> do të rrishta ashi kështu si. Edhe gjithë të, gjith të mirë. Na pengon Lala. Unë ndodhi kam ngrir gjithë funksionet e mia. Shigoj jam good enough you and they don't am in gear. Hajde preke edhe tregon mua duar të sigur. Em bullim. Okej, okay, e qepa, oltat Ej, baspa, këllurim qesit në klab <gjellar> e fem në 14 tani orë Ashtë 8.26 minuta into really Yes. Mirë më nëgjes Mirë mm -hmm. më nëgjes Ate, kemi vendim një moment tani për duaj që të bëjmë një lojtë vokull dhe të vjetër nga është mm -hmm. kasaforta audio e klujtë më nëgjesit kasaforta <gjëllar>, audio ja. Mishdashur nga tëllësia e viteve Nga dhe një lojtë e vjetër kër në luanim si i pëlqen në oltës Dhe mm -hmm. lojtë e thjeshtë Rodullojme rrëtën e fatit dhe ajo ndalon në një, një ushqim të caktuar Në një produkt mm -hmm. Po tani ju Do të jeni se si i pëlqen ose ta konsumoj këtë produkt. E provojmë? Okej. Okay. Provojmë një provë. Mund të një provë? Yeah? Mund të bëjmë provë? Jo, një provë nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë do. direkt këtë. Okej, direkt hajde, fillojmë. Vaza. Qëç. O vaza. Vaza. Hajde ne. Për ju, mishdashur, në 069 27 22, 22 duhet të gjeni se si i pëlqen oltës veza, oltë të ndërko, të të marri një nga këto le pustilat oltë a këtë, rrausën që jo, më zbë... Jo, kam të e shilën, felim tërë. Me një top letër, okay. dhe të të shkruash me gërma të mëdha, se si të pëlqen veza. Nëse ju e gjeni <coughs> se si i pëlqen veza, e pare mundës dhe të jetë veza i ba, njërëse këtë <coughs> e di, me omega 3, me të omega 3, lart <coughs> <dhe i> <coughs> dë certifikuar mm. edhe me gjithë proceset e mirë të punës që Aiba i ofron, po veç kësaj, veç vezës që dha Aiba, si e do Olga vezën të gatuar. Nëse i bini në kokë mish dashur, keni përfituar. Okej. Okay. Okej. Okay? Okej. Okay. E shkrove me, me <laughs> të më. Me gërmën të mëdha, edhe të shquesh më qartë, palose tani mm. dhe më jap mua këtë. Ah. Palose ti mi. <laughs> palose ti mi. <laughs> Mire, po, është shumë përdorim shë letra Kujtë gjallë Nërman që është shumë përdorim shë letra Kujtës të që nuk letëzohet aty He, kam shperë me shkuat Me doha që ishte vetëm për muat Ok, mirë shumë Unë të shumë me gërmat të më dha A tere, kjo është Tuaj kam se Sibel që në olëtës Ju do të drgoni në 0-6-et e në 27-22 Ai që do, do të fi me më përqinqë në sakti Pari mm -hmm. osa jo Për, për filmin të premten Ku ne ju qojmë falas sigurisht Por në qift për par E dhe kur të vini për të marrë biletat Mësillën i dy kokra vez Kështu të dy... situa Kokra okay. <laughs> Këthejnë basfak në klab e fem një 104 Tani muzikki nga Offenbach The mind, the mind ba -ba -ba -ba -ba The mind, the mind A për kejnë mikrofoner, kohë më ti Më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Little microphone in there, man. We're mine, we're mine, we're mine. Step up in the clothes. clothes. Stay Stay Every song. Njërmen Gjesit, në klubin e Gjesit, jeni të mirë pridur që të gjithë mishda zhru në, ndolemi në frekvenësën 104, në radio në klab FM dhe një herësh edhe në... E kral në në klab të vëzë, fanin i Gjesit Good morning Good morning, good morning do, do, do, do, do, do, do, do. Olda Fitues, uh -huh. kemi? Kemi? Uh, Këmi edhin dhe ka thën e zirë E zirë, zonja e zotë rrëmë Se si i pëlqenë dhe eza Sa e ma dhe eja Sa e vogën zirë është të gjithë fantazi po ja. Ose si të shtuat e si zime, përqen, zime pra Munda hashtë në formatën dryshme Dhe asa i pëlqenë tje është ashtu e Eshtu, zime. zime Atër dhe të hedhim një përqef Oke, hajtë një përqef Kolomari Kolomari uh -huh. <laughs> Kalamari olza. Çmhapër eksitane. Let, let luajm, let luajm këtu brenda nesh, secili nga ne let javë njëmë. Son fillim olza let dashkruaj që të mos sa shikojn çuna. Si pëlqen olzës kalamari? Me kujdesmë si Shafa Altini. Si pëlqen olzës kalamari? Altini e di. Olzë si pëlqen i përqen, i jav i, i jav dei pa prer. Nëse Altini e di, un them tani i jav si i pa prer. <laughs> jo. I e vëldin. Ë, mos i pëlqen feta feta? <laughs> Ti mështë vizë gjithë që për munë për herë Për herë, ke 4 vjeqës e këtër Mirë, pra, kurbohi Loria A Loli, si mët nëse i pëllqenë kalamari oltës Dere së da gjejmë, ha? I këshu i në zgarë Në zgarë oltë ta E gjeti Bravo Në zgarë ja mërë zotu Neshtë parta love fara Loria Mu asë për qenë fara kalamari në zgarë Mbuljen shollak pudvina zgar edhe hahet po kallamarin zgar nuk doli dje gjegena nuk doli dje gjegena hajde ta bëjmë edhe një tjetër të polët më mirë tani do një tjetër polë do të jetë më shumë të zdua gjëra të tipit më shumë të pëlqen i fryr deles apo bollset e kupton kallamarin ose feta feta hajde edhe një po jo në zgarë hajte shkuma salome Salame. O taira. Sipuljenol do salomi, vazhdo si, me jerin. I prer feta feta. Jo. Ja. Jo. Salom ga i kuqi me dhion. Ojta. Jo. Ja? Okej, okay, laltin më do. Mos e di që e forton jer të gjoksi kshu. Po, e kam rris. Salom Fergusi. Kjo një fare të më. Nuk e di se çaj funish. Një dyshëore kanë fal. Kjo dyshëor. Jo, do të sigurohem. Po ja brant. E dyshëj kështu dashje kështu. No comment. Sai fun salomi ti ora. Okej, atëre jo. A dini ai pasaq Lori, nuk i pëlqen salomi hortallosh. Lukanik Korçe. Ja, faleminderit. Lukanik Korçe. Kjo pra, Korçe. Kjo është idea, kjo është idea Lori. Jemi, jemi. Pernacka. Ja. Renansta. A është 80% Sanjiri di. <laughs> të lidhet me me një sallon vietaj gjatë. Po fllet për veten si një lojtar e ke qenë sish shumë. Jo jo. Tani do të di. Tani s'do e haj. Olta apo diku tjetër. Tani do të bëra unë. Jam në të tremjetin. Ço se ani para. Lëre lotë të fantator, ieri, ieri, ieri. Po vjen në falt, i bën një pyetje Oltës. Po. Para katër viteve e përballonte këtë lojë. Mfal. Vazdon ta përballon. Te ha. <laughs> Sa landa ashtu si Segurik si oh, <laughs> <sure, method. laughs> se vajtë? Jo jo, ka të shuar metodë Se eshme morsh zënë që Atë her i peqen i gjall dhe i paskuqo E ja E gjall dhe paskuqo yeah. Ja Lori Parizien <laughs> <laughs> <laughs> Nga Parisit e? <laughs> Lëri është jo jo. jo, jo nga i një Parisit, jo Pa është jo. parizierë, kam është parizierë <laughs> Ame, <de, laughs> jë, pikantë Jo... Jo? Jo... Uh. Monë si pëllqenë uh, nga këtë të holatë specialet Të vogë, ja... Ah? <laughs> e jam takë shusë si është... Se qënë salamini? Salamishka? Jo, i sa... Për një për shumë salamini? Jo, jo, jo. Im... përre, po po jo, jo, <laughs> jo, përre Nisa, okej okay. Mirë, uh, ati, jebi I importë jeb. Brazili Jo, <laughs> jo, jo, jo Despacito Ja, në ke përshendë Me fonsin, me fonsin, jo, ja Ate, jebi, jebi, jebi, lori Këshu uh, pulle, savën pulle uh, E, yeah. ja so, Savën pulle, jo mm. <laughs> <laughs> Si për <pe> qemra, <laughs> si për <pe> qemra <laughs> Si për qemra Si së ka shumë forma jeri, to A njeri, si ka shumë forma bërte Ta kafshosh, solda Ta kafshosh, solda Ta kafshosh ah. ah. ah. ah. ah. Ai eva. Poi preria, e gatuaria. Ja ja ja. Thash pse don të klasike. Oj, të mundi veshë me veshë sallomit. Ehm. Ehm, do të mëshfaq, do më avish ndim, do më. Po, më duhet të ndihmoj ty një herë. Të ti e ke radhën, jo më sjoj unë ty. A ti s'm të ndihmon mua? Jo, jo. Bëhet llah. Editoni nga tho, ojta, endo Jo, jo s'edu. Ai lo gigan mortadell. Mortadell? No, no, no. no, no. Hã? Ti stan ze goja. Më s'han pritur në. Ne me une dhërë. Dhërë. gjeta, më s'oj presin. Okej, vazhdo, alti shpejt e ka gjetur. I tymosur, i, i tymosur? <camat> jo. I krekosur. Jo. Jo, kalorik. Pikant. A <Ja>. po e hasim pikant kam. Hajeri. Ora, unë them nuk i pëlqen fare. Nuk i pëlqen. Shumë fort, i fortë, i fortë. E gjetë i yeri. Wow. Nuk i pëlqen. Oh, wow, haj uh zot. -oh. Nuk po pëlqen, s'dua ti atje. E min, nuk i pëllqenë, nuk i pëllqenë, sa tipë bëjmë në tani. E pra, më falinë se jo lodha i në qikë. Mi se nuk është ajo nda e para katër vitënë. Para katër vitënë dhe në gortë të salatë, të zhi. A i që ka njëri unë gopet. Edhe me feta-feta, edhe së plotë. Ka një kopë për zëgjërë. Ka ishë pra. Shumë mirë. Ate, mishda, shërë, ne do të këdemi basë pak i pëllqenë. Nuk i pëlqen. Ja, nuk i pëlqen, po, nuk i pëlqen. Mundi të pëlqen ndoshta më. Se ushqimet jo gjithë. Po, pse ndiheni kështu? Që sa më mund të sa bërgati i pëlqen me me shampanjë rosé. E po të. E po tani. Unë pëlqen, domethënë se sallami me shampanjë shkon, por shumë ton. Jo, se di. Jo, më i di. Ja, më i gëzoh pam. Si e ke parë ti atë? Kur pikshun në përlagje, që bën ato me zera, ajo ulhin sik diat Barcelona, mushi gota shampanjë, shampanjë. Ne të çojmë këtu me shampanjë. Em i mirë. Ai ke zemë lodh atë. Okay, that's good. In the present programming too, ajo është e lodhur midis aty.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 Ora son në 9:20 minuta janë me klubin me nishin, pikator, kranin, e Mëngjesit, me klabe Fem 1-4 den ekranin e Club TV-s dhe, dhe më duket se kjo ishte kënga editos, po? no. si nuk e ditës. Po. Exactly. Sino që harrova mirë. <gibli> <gibli> Ma tha altini 10 herë dhe harrova. Ja se ta bëj të yon. Eshtë ril fitues 5-0 i baro numrit fiton dy bileta për një sin e plex. Bravo. Po fitues të tjerë apo i jemi thon? Jo. Ja, nuk kemi. Okej. Okay. Faleminderit anta. Të lutem. Blendi po shkruan. Do vijnë pa pyet. Jo, noi pa kujica. Po? Po. Dhe e përferruar e nërrit pop, pop, pop, pop, pop Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rillindas apo legalist Për shqiptarët e chtoj gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Pop, quit Okej okay. Babi ajëse kemi papkui. Hajde Babi. Hajde <laughs> Babi, ze kemi papkui. Çfarë do këmo? Hajde. Jovan mm. papkui si eri, Altini, Olta, dhe Lori. Prembe Lori? E princesë Dylan Lori. Isha larg sa kurthe Lori, jam si skifter. Pap pap pap. Mm, mm, mm. Gazi Sër Gazi. Gazi Gazi. Sa shtat pyetje kemi sot. Sot kemi disa pyetje Olga, edhe deri. Nit pyetë për më shumë. Boni gati dhe më lerini, lerini këto. Nëse ju nuk i dini përgjigjet e sakta, ju lutem mos tentoni. Mos bëni gjë. Sepse humbisni edhe diçën pyetjen, nëse nuk e dini përgjigjen e saktë. Mos t'ja fusë një kotë, sepse përitit është dashur kohë që t'formulojnë Letë mos i hedhim ato, si plera radiofonike duke e a futur kotë Falem derit shumë, okej okay. Unë jëtë doreqën e loja <laughs> Edo unë, s'po bëjshurën farë Bëjshaka, bëjshaka Thank you, <Thank> you. <laughs> <Thank> you. <laughs> <laughs> you. përitit janë vështira Që <laughs> që kjo do të regojnë vërtet se kush di në kush zdi E qartë kjo <laughs> Pyritit janë numër një Pyritit janë numër një Pyritit janë numër një Cili nga këto qytete është më pranë Tiranës? Pa. Ëh. Mm. Roma apo Zagreqi? Uj. Ati, lori, Lori. Sa ta masin? Lori sërëpohen. po, Zagreqi. Ja thek. Bravo Lori. E pasaktë Lori. lori. Roma. E Roma, apo Roma më afër? Jam diës se çare është sot. Kujdes me ato gishta. Është Roma, një, Roma. Më shumë se apo si Vjerore apo si Në vjerore sigurisht. Ta kishe pët për paralar. Vjerore. Pyetja e parë. Pyetja për në vjerore, pra se si, tash nuk e di si se si bije, bashai bije shumë larg, domethënë bije me makinë. Çoqsa ti kushtos për ne do bëj e bëjmë anije ose ndajon. E dish mësh që nuk e gjeti, le të vazhdojmë. Jo, nuk e gjeti dorë. Më e keq dorë. Dish më sy, domethënë është ideja, jo se si shkohet <laughs> më ashtu. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Në filmin Groundhog Day këto e pikën lorr. Yes. Në filmin Groundhog Day, ai janë gjithë me mua kur them në filmin Groundhog Day. Dy gota ka. Raltin, s'po vjen as mua. Momicu, ti uh, zotë po se kemë figura nuk do të kujtohen. Po. <laughs> në filmin Groundhog Day, Bill Murray luan uh, Fillin i cili zgjohet gjithmonë, të dit. Të gjithmonë të në, në të njëjtën ditë. Aha. Gjithmonë në të njëjtën ditë. Ba. Ndosm toni që ju së dheni se cili është filmi Groundhog Day. Na çoni trailer këtu. Ndriqet pop cuisine, ndriqet baza, ndriqet baza. Am Lory na fulli çe fare. Po shtyp para, do të çaj të parë. Është nga. Po tash, ka shumë filma. Filma kult midhasur me situash në Houston. Bill Murray uh, dhe me Andy MacDow. Një film ku ky zgjohet gjithmon dhe është gjithmon në njëjtë atë ditë Ne amë i sivur që e kam parë përja Ja amë i sivur që e kam parë qit bota E në tish për që zgjohet? Nuk e kam parë 1000 përënë përënë të këtënë, nuk e kam parë nuk e kam parë Witherman Phil Connors nuk e kam parë Phil Un... A mund të searohen, dhe më dhe nuk e kam parë Se nuk kam shumë simpati për të karton A këtën marë, është gjigansh Kam Ok, mirë, shumir Pra, ideja mm. është Që Phil Zjojët gjithmon Dhe është gjithmon e njëtë atë dit mm. Përseritem të njëtë atë skena Por a i mund të ndryshojt për primet e veta Dhe ideja është A i Bas 90 dit është ku E njëtë atë dat është, Sikur zjojët që jeri Dhe është gjithmon Dhe është gjithmon 28 qershor 2017. Mm, Sigur është të nesër në ditë, është prap 28 qershor dhe vjen këtu dhe un them të njëjtat gjëra ashtu thash ditën më parë. Uh, edhe ndonë njëjtat gjë, mirpo tani e di se kur do hy Orgensa e çfarë do thotë pra, Olta? Po di se çfarë do ndodhe. Po pra di se çfarë do ndodhe, fillon mbasaj dhe dhe sjellja si jote mirpo filmi shumë interesant, se si ti në ditë të ndryshme bën gjëra të ndryshme, një herë më thua mua plaçë, një herë më thua shëndet, e provon kështu e provon ashtu, se si ky ndryshon në fakt. Është super film edhe një film kult. Ju mendova të pyes se me cilën këngë ai zgjohet në mëngjes, po më jepse kimi parë filmin. Dgjuset, s'ka problem. Me cilën këngë zgjohet Bill Murray midan Shorte Groundhog Day? 069 2070222. 20, sepse skena e ditës. Kena, <laughs> skena, skena e zgjimin e të përsëritet vazhdimisht, e ke bën sikur sepse ajo ësht, pa, është që i e librit filmin që kupton që ka një tjetër ditë. Okej, okay, i kuptoj. Okej. Okay. Kush mund të më përmendë i pari nga ju pesë qytete greke? Festete në Greqi, Holda. Athina? Athina? Selanikou. Selanikou? Yanina. Yanina? 166. Ja. Yanina bëjë grekë, jo grekë shqiptare, po ha. Ah, po. Mimi vazhdonmë në Greqi pa. Në te arkidikia. Arkidikia. Në arkidikia nuk është qytet, është 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5. Veria. Veria humbra. Veria është. La Greqia. Chigame, Burrel, Rogozhin, Kalbay. Lushnje Bëlla, kjo bëhet sikur kështu. I thash pes, 80, Selanik, Verje, Larissa. Larissa? Edhe janë. Edhe edhe janë inaçit në anë. Nuk do të janë ditash. Po mirë, mund tisht, okay, kor, të thotë, okay, dakor, shumë mirë. Eksakt, është juaj. Igu, juaj, bravo, hola. Faleminderit. Bravo. Deri tani onda, është vetëm që ka një pikë, pyetja numër 4. <laughs> pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Ky aktore fitoi Oscar si aktoria më e mirë protagoniste në vitin 2002 për kra. Billy Bob Thornton. Paci bloku <laughs> uh... wow, si si u blokuua emrin, Ezmeria seksi. Ezmeria seksi. Hello Berry. Hello Berry, do ndolta fitonoldo. Wow, Hello Berry. Ezmeria seksi më ndihmoa Lori, faleminderit. Helly, Helly Berry, bro. I thought a Helly Berry in 2002 në filmin në. Monsters <hansion> Ball, mori <hansion> filmin uh, mori Chimi Nosor. <hansion> si aktor më mirë protagoniste. Edhe <hansion> në <hansion> fund fare kjo pyetje. Mhm. Maggie May është këngë e njohur e këtij këngë autori shumë të njohur. Pas. Maggie May, Maggie May është një këngë e njohur e këtij autori shumë të njohur. Mund të nocish një fillim këngë tjetër. Një sambu. Munda mund ta zëdish atë takën. Mund ta zëdish, për shembull, Munda mund të haj të vi. I got you baby. Njani ti dëgjoa. Çfarë par? Vetëm dëgjoa. Po, po, po. Nëse kjo. Herëni, the other name was Maggie, but she was a. Was so good. Jo ta, i dashur, Maggie. And was my first ever sex part. Ma duhet po. She was her joda i gjëra. Maggie me është partnerja e tij e parë seksuale. Ai bëri seks për herë të parë në jetën e vet. Me Maggie. Ne basi për i seks bëri një kënd. Dhe kjo është konga e Jermtanit në klubin e mjeshtër. Në mëabsolushmë. You stole my soul it's a pain Me dëshirësh. Mirëmëngjesi që dëgjojmë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:38 minuta. Faleminderit që jeni në fitues për të dhënë një gjë. Faleminderit. Ora ka fare, u da të kalon emisionin për sodnisë, u da më pak. Më fal. Okej, okay, atë do të bëjmë çaratin. Djembe tani edhe të vajzave. Apo të vajzave në fillim? Si do duash? Okej, okay, në fillim vajzat. Okej. Okay. Çara radio. Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme jepi 3 njerëz falë juaj vajza hahet është shofti është falë juaj është një send jo ja. është një koncept është një njerëz e ka njeriu është një veti një cilësi e njeriu po do thosh ai çipam më afër atë një është pozitive un mendoj se po pjesë një jo, e karakterit njerëzor të njeriu ti e ke karakterin okay. nuk e di ndoshta Po të gjithë kanë shumë nga një çik. Mirë është a kesh? Mirë është si a kesh? Si. Unë do të thoj çoj si, si. përgjithsisht, nëse është <gjithan> si mirësia jesh. Jo, kurse po ju jap një ndim, në nëse ti e vë trurin në punë, atëherë. Po çan dimën që nga këndon, që ti e vë trurin në punë, mund ta djesh. I. Nës, jo, çfarë më zan, çfarë më zan? Ja, në fund të saj se mund të jesh pranë. Inteligjenca. Ja, ja, ja, ska lidhim. Nëse ti e vë trurin në punë, por një njeri që është inteligjent mund ta ketë më shumë këtë. Aha, lërz me i e gjeta unë. Jo, un? nuk fillon me i. Nuk bësh me i pra jo. Po jemi te intuita. Jo. Ne ja. yeah, ka të bëj me nëse e vë trurin në punë. Është pund, një lloj aftësie, po them, e njeriu. Ësaktë. <laughs> aftësia për të mësuar. Mhm. Mm -mm. Aftësia për të përshtatur. Mhm. Mm -mm. Aftësia për të për të kuptuar gjëra. Jo, jo, jo, ja. jo. Ë aftësia për të krijuar gjëra. Po. Shumë alti. A tërë e ke e ke përshkruar konkretisht një lloj një lloj imagjinate, imagjinat, krijimtaria, kreativitetin, me kreativitetin, me krijimtarin, me imagjinatën. Vazoj Altdina masë ditani. A më e ke përshkruar gjithë fjalën dhe nuk po gjeni fjalën tani? E kam në majtë të djhus. Koncire vetëm gërmën e parë. Jo, çfarë isha? Ka të bëj me artin, normal Ka të bëj me artin, artistët e kanë më shumë pra këta Po, besi se pa Kri, më art, artistë mm. Filon me fëjëri Po, me fëjën fillon, dhe bravo Dikur që e ka më shumicë, mm -hmm. mund të bëjt gjera, akoma dhe mund të bukurat Bravo, bravo. Fërë Si e kej gjithë Fërë Fërëmzimin me ndovëm Jo, jo Fërëmzimin me ndovë dhe ti Jo, me ndovë fa Bravo, fa rëja është Bravo Fanu Fanu Aha, oke, mirë Kushe gjeni pari në 069-2722 Ka i ndurrat në kryurin e mqesit Kupon Tari nga Monxheri Kupon nga Mon Monxheri Shumir Kupon nga Monxheri Kupon nga Monxheri Kupon nga Monxheri Kupon nga Monxheri Mirë më, po më në Gjesi, mirë më në Gjesi, misë të geni ardhur në Kryvine më Gjesit, në Klab FM në 104 Edhe në Kroni, në Klab TV Gjesi Gjesi Ishte njëri në këto mm. Keper, është ësht, ësht, ësht, ësht, ësht, një që Që varnë se ku e pi kafen, për shumë Kafen mund tjetë e mirë, shumë të glagja, në kushton 500 lek Po mund tjetë, jo dhe aqe mirë në blog, po të kushton më shtreng sepse është sipas vendit, tek e para sy. Dhe ku vendi? Mi po kur ti shkon tek blloku pastaj ka ka të tjera gjëra sepse është statusi i prit kafën në mes të sheshit, njerëzit që të shikojnë, ti je dikush kur e pikave tek blloku apo tek rognin apo le të po, jetë më shtreng. Je dikush? Kjo mendoj unë në shaka rëndiz te kjo është çfarë një burrë bënte në historinë tonë. Hm. Mm. Donë të tindë kafën, donë ta bindet shtreng, tam. Edhe pse s'ja mbante xhepi po për steam. Kështu që shko në ndikua atje Ullet Në blok Vien kamarjeri mm. E thot kamarjeri për të siguruar në të të në fali Sa e ke një kafe njëve këtu? E thot e një kafeja është <gjit> 1.600 lek 1.600 lek eh? mm. Mirë tha Ma boj kafe mu Edhe një në tjerë nga qebi Gjashtëm djetë qinqet vogla Edhe ja odi gjitha kështu në të shetë me Tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring, tring Një pak kamerjeri ato të zdo një të bëndë sken, e skenë, e këpër asysh mm. Edhe i më blodhi Një mjë një gjashin lega shumë nga një shumë nga një shumë Dhe dhe ja dha kafe në tje Tanë Shukaloja Nga një avë Vijem prapë kjo tipi Edhe i thot ma bëjnë kafe Dhe ta një dinde që ishe një mjë një gjashin lega Ufëm Ja bëri kafe në aji a ja soli E pi u këmë përmi këmë anti mdlo këshus U hapë Edhe e redhikoja për të paguar, edhe e redhikoja për të paguar, edhe nëzori një 2.000 lekshë E mori kamerë një 2.000 lekshin edhe pa një mundësi për t'ikëthyër reston Si i thonë Që i mori 400 lek edhe ja u ndja dy dhe kam më dhe tha U ndronë tha kusuri E këj I pa anë ton 400 lekët Nëzori edhe këj 12.000 shëtjera të vok në mm -hmm. nga qëbi Ja u edhe ma përdi i ka të kjetë <laughs> <laughs> Nuk e du kusurën tha ma përdi i ka <laughs> Çoçbona. Isha, ehm, jevieri. Hhm, është radio? Ës er send? Po. A ke menduar ne, është uh, është radio e kthimin, është? Er Ës send? Jo. Jo. Yo. Po pse the po? Jo, oh, yeah. bra. Jo. Ës koncept. Jo. Dit se çfarë donë njeriu. Po jo, ta bëhet e njeriu, e dhe dhe kafshë. Jo drejt për drejt njeriu, mund ta shkaktojë si njeriu. Ta shkaktojë normal. Zjarri. Ë, i afrosh. Sikunë zjarri, sikunë zjarri, nuk vaje distancë. <laughs> sikunë zjarri. Shkalla fillon më shkurt. Kur të djegin syt olta e di që je afër zjarrit prandaj duhet të largohesh. Po nëse të djegin syt akoma dhe nuk shikon më shumë mirë, duhet të shkosh tek gjerman optik. Vigjove, shko ati sepse kanë oferta për gjitha qërat Tek Gjerman optik mund të bësh edhe kontrolin e syve Mund të edhe si pensioniste që jemi qërat qërat qërat Të, <laughs> të kam oferta 4.900 lek Ngele do që ma thonë. Me të me edhe mund të bëjnë të bëjnë kontrollin, të shtrinë është një doktor dermatolog. Të shtrinë jo, të thonë fala, ulur se bën ulur. ulur Ulers, ules, uh, bën kontrolli syve, nxirret numri, nxirret nevoja që ti ke, bën xhamat, vijnë xhamat, skelet, jepet ty në dorë edhe gjithasht të thonë merren <laughs> si <le, si> <laughs> <gjën> në ne, ekë 4900 lekë si pensionistë. Sugjestë. O federatë që jermanon ti kemi stafu që jeni tek Qendra Kristal, pra Qendra Kristal e kanë atje Loj, loj, syzesh, jepin Tani, ju thë atë kur themi zjarë, jemi shumë afër Jeni afër, po Filon me F Jo, jo Në ushtë jo. flaka Jo, jo Po, e shkakton dhe njeri u këto Po, po, po Ashtu si shkakton dhe njeri u shkakton zjarën, pra Po, e, ka lidi me zjarën, pra, po jo Shkakton edhe F, P, për Jo, për Jo, për në bëtjet Jo, jo Në një farë më njërë i jirë Ka lidi me zjarën, po Shkakton edhe D, D Hamieri tani veti Hamieri mo çabëm këtu tani. Çan ku ka ku ka zjarka? Ku ka zjarka? Po ti më jep. A ka ishte? Elet ishte. Ne vërtet nuk që. S'e di nëse ishte methi. Methi ishte fantazi. Fantazisht e <risa> keni. Eliana është fituesja e një kuponi nga moshëri 915 i baro numrin. Hmm. Ndërkoh kam thën Almirandi Almirand lumt ton kupon nga German Optik Ne do të themi nesër me dashur orkestra Xhaimi vjen tani me music box në Radioklub 5 deri në orën 12 për fat si telefolet do ta mbylli Ciao ciao Ciao Simir Miss ice the go right deck by itself though I'm true yo but you this type of blow if you want on my nights I got to try stuck out all these shows is my mini me my dick smoke so they come young with each trim and get that person they filling cuz they filling me Uh, I, I I give zero fucks and I got zero chillin' me kissing me have the boom box that states Stephanie call me with the shot just tell them to call me Stephanie gun pop and I make my gun pop I'm the queen of rap gun I're ready to run pop often uh. keep talking late to me say I have to give him up can't hear them though no, cuz Twice the cow honey try yo. all get you this type of blow if you want my nice i got to manage, try suck out